Hallod-e, gyerünk a moziba be! Mi az a mozi? Az ifjúsági mozi semmiben sem hasonlított a falu belimhez. Előcsarnok a kisebb, de tiszta volt. A vetítőterem, nos, azt akkor még nem láttam. Apámmal keverettünk be, olyan gyönyörű plakát együttest, cirka tíz éves korára ritkán lát az ember, mint ami ott volt az összes létező mozi műsorával, és képzeljék, nem este nyolctól, mint nálunk, hanem naponta hat előadásban. Ez meghökkentett. El is képzeltem, milyen lenne, ha otthon is délben vagy délután, esetleg délelőtt tízkor is mozizhatnék. Igaz, semmi értelme nem lenne, mert a nézőteret valószínűleg egyedül tölteném be, románul meg úgysem tudok. Ha nem indián vagy cowboyfilm megy, esetleg háborús, amit követni lehet, akkor nem értenék belőle semmit. Bár azok a mindenen túltevő filmek nem csak a legérthetőbbek, de a legsokatmondóbbak is voltak. Édesapám az órájára nézett, és utcu el a hármas gimnázium előtt. Nem ismertem én váradot, de nem is ez a lényeg, csak futott és rohant, ritkán láttam olyannak a fatert. Teljesen felelkesülve berontottunk egy kapuajon, ahol üres, de nagyon szigorú mozi előtérben apám a kasszához rohant és két jegyet vett. Hasonló iramban vágtattunk fel a lépcsőn, ahol szerencsénkre, ezt utólag tudtam meg, a jegyszedő még eltépte, és a felső előtérből beléptünk a terembe. Addig nem láttam ilyen mozit. Egy pillanatig volt csak világos, Utólag tudtam meg, hogy a híradót játszották épp, ami mindegyforma volt. Sokkal jobb lett volna, ha egy locsoló rózsát mutatnak, amiből ömlik a víz, és panelek nőnek ki alatta. Mindenről szólt. Aztán elsötétedett minden, még az én szemem sem tudta átvenni a hirtelen váltást, nem láttam semmit. Egy teremőrmesternő képpisztoly nélkül, de borzasztó nagy elemlámpával ragadta karon apámat, és mutatotta sorra, ahová behajlunktuk magunkat, majd leültünk. Apám elkezdte olvasni a hihetetlenül jó film szövegének feliratát. Hatalmas szerencsém volt, ugyanis a romántudásom a nullát csupán egy picivel haladta meg. Igaz, az indián filmeket szöveg nélkül is jól lehet érteni, mert nem olyanok, mint például a sokat dicsért csavargó, ahol a nézők idegesítésére végig beszélik az egészet. Bár néha elelkapta őket az énekelhetnék, de nem lehetett rendesen követni, mi történik. Furamozi volt, borzasztó nagy vetítővászonnal, pedig otthon a kultúrházban is széles vászon volt, Ám úgy látszik, a szélesnél is van szélesebb. Nem beszéltek, én nem tudom, itt mindenki megkukult, senkit nem érdekel a film. Otthon olyan jókat kiabálunk. Szurkolunk, ki egyiknek, ki másiknak. Mégis, általában ugyanannak. Itt még a székeken sem mozdultak meg, halvérű emberek, mit ér az ilyen mozi? Bár tényleg jobban oda lehet figyelni. Na, lássuk a félelmetes sorozatot. Az erőd mögül hősiesen lövöldözték az indiánokat, akik orvul és brutálisan le akarták mészárolni szegény fehéreket. Vajon miért? Az egész film erről szólt. Mit mondjak? Nagyon frászoltam a fehérekért, de valószínűleg nem okkal, mert ugyan néhányukat lenyilaszták, egyik másiknak olyan kis szekercét, már tudom a nevét, Tomahawkot állítottak a feje közepébe, de felé indiánok, ha úgy tetszik, mocskos fehérölők teteme tarkította a mezőt. Nem is értettem, miért olyan buták, hogy belesétálnak a fegyverek tüzébe, de akkor, abban a moziban, még bizonyos helyzetekben, kizárólag a fehéreknek tudtam szurkolni. Vinetú egészen más, neki volt egy fehér haverja, őt természetesen elfogadtam tiszteletbeli fehérnek. Később, sokkal később rájöttem, nem biztos, hogy az erődön belülieknek volt igazuk. Ott, azon a nézőtéren bevillant egy réges-régi film, rájöttem, hogy az otthonin kívül voltam már moziban váradon. De talán mégsem ez a mozi volt az. Abban egy tank üldözött egy katonát, lőtt, mint aminek elment az esze. A tanknak nincs is esze, de a hátam bósózott szegény szerencsétlen miatt, aki egy gödörbe roskadt, ha jól emlékszem, géppuskára, és végül kilőtte a tankot. Piszkos emberölő gép, gondoltam, és végig sírtam az előadást, mert ott sem volt szabad beszélni. Tehát most már emlékszem, hogy volt ilyen. A hátunk mögül apám vállát egy mozi szégyene kötekedő megbökte, és felkérte, hogy ne olvassa nekem a szöveget, mert nem tudja figyelni a filmet. Apám nézett, viccentett egyet, és folytatta az olvasást. Halvérűek, nem is dohányoznak, nem is kiabálnak, mindenki helyben ül. A végén pedig a seprükkel felfegyverzett teremőség személyzete katonás sorba állította a nézőket, és, ami már minden mozi képzetemet romokba döntötte, úgy kellett kimenni. Közben kiderült, hogy a mozi neve Arta, azaz művészet. Két évvel később, az ifjúsági moziban, bemelegítőnek még hét egymás után következő napon megnéztem a piszkos tizenkettőt, aztán az utolsóról kijövet, egy citronádéra átléptem a japortba. Mire megittam, lebontották a mozit. Ritka keservesen esett, mert ugyanaz indiános filmterme sokkal kicsinosítottabb volt, de nekem mégis az ifjúsági piszkos 12-es tetszett akkor a legjobban. Kertet csináltak a helyébe, de sosem mentem közelébe sem. Bár szépen virágzott, gyönyörű sörös asztalok, székek és málhába rakott sörös ládák borultak virágba. Jól termett, mert csörkert volt, de én bolykottáltam, valahányszor ránéztem, mindig az ifjúsági mozi jutott az eszembe. Ezután, a kitérő után el kell mesélnem azt is, hogy az első önálló mozizásom, az Oradea értelemszerűen Nagyvárad moziban esett meg, amikor unokahúgomékkal rárobogtam a Love Reggelente, a kilenc órás műsorismertetés közben, a rádióban mindig hallgattam a budapesti mozik műsorát. Már kívülről tudtam, hogy az első húzban a Love játszák, tehát ez valami felséges film lehet. Meg kell mondanom, igazi élmény volt. Egyrészt nem találtam meg az ülőhelyemet, mert az unokatestvéreimnek egészen máshová szólt korábbról vásárolt jegyük. Már azon gondolkodtam, hogy állóhelyről követem az egészet, de rájöttem, hogy az ott nem megy. Amikor a sötétet megszokta a szemem, észrevettem az egyetlen üres helyet, és zsupsz, leültem. A szöveget csak rendkívül szakaszosan értettem, de hamar rájöttem, hogy ez egy igazi lépes méz, amelyik csak úgy folydogál, csurog és csöpög. Mégis, a mai napig is szívesen nézem. Talán négyszer-ötször is láttam. A piszkos tizenkettőt a hetes számú bemelegítés után még 2822-szer. Ha belegondolunk, van némi különbség. Már nem tudom követni, hogyan vándoroltatottam át a Transzilvánia mozgókép színházba, biztos így nevezték valamikor a legelején, bár akkor még nem létezett az épület, egy csapat katona közé és ejtőernyősökről szóló propagandafilmet néztem. Ők legalább nyüzsögtek, mozogtak, beszéltek, de akkor már zavart. Micsoda változások mennek végbe az emberben e pöttömnyi idő alatt. A Krisana és Pátria mozikat nem szerettem. Nagyon egy fára épültek, olyanok voltak, mint a hirtelen nőtt panelek. Valamely munkavédelmi és politikai informálás végett, az iskolánkat, kivégzés helyett kirendelték a május elsője moziba, ami sokkal jobb állapotban volt rossz hírénél. Talán el is lehetett volna néha menni, de jusszt sem. Az egyedüli, ősiben honoló, ősi mozi volt az, amelyikbe még véletlenül sem volt érdemes betévedni. Hogy miért beszélek múlt időben jelen mozi látogatásaimról? Megint csak összekavarodtam. El kéne mennem az a moziba egy jó kis premier előadásra. A termet tessék úgy elképzelni, mint egy 19. századi operaházat. Muzeális darab volt, a baj, hogy a nézők is muzeális darabok lettek, pedig Adi egykoron ott adta először elő hatalmas sikerrel a Szeretném, ha szeretnének című jóval több, mint versikéjét. Mennék és indulnék az ártának is, de rendkívül negatív akusztikája miatt filharmónia lett belőle. A többiek nem tudom milyen beosztásba kerültek, ezért maradt az ifjúsági mozi, ahová az összes többi évtizedekkel ezelőtti bezárása után is gondolatban nyugodtan járhatok. A jegyárus és az ellenőr előre köszönnek, a terem zsúfolásig tele, mindig kiplakátírozzák a város egész moziműsorát, és velem együtt fütyül a helyre növesztett sörkertre. Azon sem vihog senki, ha a karzat első sorának 26. székébe kérem a jegyet. Pedig abban az egyben nem volt karzat. Már megint összekevertem a jelent a múlttal. Nincs karzat, van ifjúsági mozi. Nincs sörkert. Az a baj, hogy minden fordítva van. Bár a máshová nőtt ilyen ültetvényeket nem kerültem el oly vehemenciával, ezért talán bennem lehet a hiba.